Ja, vad bra. Hej farfar och Gabriella, sa Tobias. Hörde ni det? Mm. Ja, vi ska prata till, prata till farfar och Gabriella. Spelar vi in det vi pratar nu? så skickar vi Lada. Idag är det den 11 februari. Det har tagit lite tid att få till kassetten och få tid att sätta sig ner, men nu gör vi det och vi ska skicka det så fort vi kan nu. Skicka det här brevet till er med en hälsning från oss och med de här julsångerna med familjen. Hej ja! Hej ja! Hej ja! Tobias han pratar väldigt mycket och väldigt hey, yeah. långa meningar ibland. Hej yeah. anna hon växer hey, hey, yeah. hey, Hon har växt hey, yeah. över ett kilo sedan hon föddes Hon har växt flera centimeter Hon är nu, lång är hon? Förra, hey, var... hey, hey, Förra veckan var hon 54,5 hey, Hon var 49 när hon föddes för en månad sedan och Hon vägde ju då 3170 och nu väger hon 4200 100. Förra veckan. Ja, det var Hej. förra veckan. Hon har ökat är det här ännu mer. Hej Tobias! Hej! Hej Tobias. Hej! Ska du sjunga någonting Hej. för för för farfar och Gabriella? Vilken sång ska vi sjunga Tobias? Ska vi sjunga Gubben i Lådan? Kan du sjunga den? Gubben i... Där. Vad har du för, har du för, för dig? Jag du. Kokar du gasen? Borstar gassan. du skorna? Kuppen i lådan kom fram. Hej! Hej! Gumman i <laughs> mm. lådan. Gumman i lådan? Ja, hur sjunger det. Gumman i lådan. Gumman i bladen Vad har du? Sade Sover Dum Kokar du? Darsen Hey, du? Gumman Gumman i hey. Hey. <här> <här> hey. <här> Du sjunger en Tobias är väldigt förtjust i sånger och vad man än håller i, vad man än gör så ska det sjungas en sång om det hela. Håller han i en skorsten till en båt så säger han att skorsten. Och vi, vi försöker ju sjunga till så mycket vi kan. Så det är helt naturligt att det kommer sånger då. Ibland så sitter han med han eller står med han vid pianot och så spelar de och sjunger tillsammans Så det är fantastiskt roligt att höra och se det. Kan vi sjunga en sång till Tobias? Ska vi sjunga Äckorn i granen? Äckorn mm. satt i Låne. Skulle skala Båta. Fick han höra Du Då fick han så Låtta. Hoppa han på Hallekin Stötte han sitt Lilla Och den ja, Och den Långa Svann Svann ja, sprang han hem till Mamma Och den gröna Ängen Fick han med detsamma Krypa ner i Tjängen Bäcka fick han då Plåster på sin lilla Det. Och ett stort bandage om han ja bra ja ja ja sen o nu får kommer kissekatten Kan du när den se nu ha kom med kissekatten så till på nu den Lilla, rätta, hjälm dig bra dig väl kisser, katten, ja så tyst på tog honom nä, där Bra! Bra! Pappa Brilla! För att Gabriella ska vi skicka det här till, ja. Kan du tala om vad du heter? Tobias Just det Han har kallat sig själv för Tobis. Bissa Bissa väldigt länge Men nu säger han Tobias to Tobias Nej Nej Inte heter du Tobisa det, Vad heter du för något? Tobias Just det Bra. Tobias Vad heter mamma? mamma? Men vad heter mamma för något? Mamma? Mamma Ann. Ja, och vad heter pappa? Pappa är Pappa är farbror, ja. Vad heter pappa? Pappa är Ja. Vad heter din lilla syster? Anna Bra. Vad är Anna Lil nu? Vad gör Anna Lil? Jaha, vad ska vi säga mer Vi sjunger här och vi pratar lite grann med Tobias för att så får ni höra hans röst. Jag hoppas att, du, att ni har fått deklarationen för den skickade jag ganska tidigt. ja Ja, vi skickade det här till farfar och gamla. Sen var det ju en miss jag gjorde nu med Kjell och Lena. Vi träffades precis nu innan de skulle åka. Jag hade helt glömt bort det där att de skulle åka. Då hade ju kunnat skicka med dem lite grann men vi får skicka det på posten istället. Det är en del kort och så som vi har fått. Som <skratt> får... <skratt> ah. Vi ska skicka vi ska skicka det så fort som möjligt till er. Jag får tacka så mycket för tiden jag fick vara hos er och vi skickar ett kort på hela familjen också nu. Allting var ju så väldigt intensivt under den där perioden Först när jag åkte ner till er Mamma, mamma det du, nu håller jag på att prata faktiskt Mamma Ja. Mamma är så pratig du Mamma Jo, vi, det var en väldigt intensiv period Först åkte jag ner till er, Ann och Tobias åkte till Linköping Jag var här hemma ett par dagar och jobbade och fick göra i ordning som mycket jag här Och sen eh, ner till Linköping över själva julhelgen Hem till Stockholm, hem till, hit till Bro och sen hade vi Ester och Jurek här Hälsade på samma dag som vi kom hem Mika och Malou Och Mika Malou och Hamna så det var fullt liv här Och, och då blev det på, efter, på eftermiddag också. kom det stora strömavbrottet över hela landet Så det var en härlig dag då det var Och då kom det... Vi bara vistas i ett rum med alla ljusen och alla ungarna Så det var, väldigt, det var en jobbig dag De, inga, och Ester hon blev sjuk då också Så då vågade inte åka hem med henne på en gång Innan de visste hur det var med ljus och värme hemma Nå ja det rädde ut sig och eh, sen kom ju då strax efter nyårshelgen Och då åkte vi in till mamma, Gulla Till parmen åkte vi då Ja, det var ha? bandspelaren Jag håller på att spela in ett brev till farfar och Gabriella Var var jag nu någonstans? Farfar, är ju ju vi åkte till gullan då Men Tobias, inte röra den du får inte röra den Nej, nu håller pappa på att prata Pappa pratar nu Mamma pratar Ja, får vänta lite Bissa pratar Ja, Bissa pratar också Ja, när åkte vi in till mamma? Vi åkte in på fredag. Oj, nu ringer det, får vi vänta en liten stund. Ja, vi åkte in på fredag ganska tidigt. va? Och eh, så skulle vi åka och handla lite grann. Vi skulle köpa en vagga. Vi hade nämligen fått lite pengar i julklapp av hans eh, släktingar. Så då skulle vi åka och titta på en vagga till Anna Lil, Och det gjorde vi. Och fick tag på en också i Körsberg som var väldigt fin och som vi har här hemma nu Ja vi åkte, och sen var det en del andra herrar när vi uträttade den dagen Sen åkte vi och hämtade gulan långt ut bort i söder och sen Krångla in henne i bilen där vi var fullsatta med både Det var han och jag och Tobias och sen var det Mats och Kristina och Samuel Och en massa bagage då i att vi skulle stanna över helgen Ann var ju stor och tjock, hade annan lill magen då. Kristina var ju också med barn hade en tjock magen. Då blev det trångt i bilen alltid. Men vi åkte hem och sen ja, började jag tjocka i ordning hemma. Vad du pratar? Samuel pratar man om. Pratar om Samuel? Ja. Samuel. Samuel, din kusin. Mm. Ja, Kristina och Mats. Ja. Noel, vi började göras i ordning. Och så angick på toaletten och eller precis innan kände hon att hon så, blev bröt i byxorna. <laughs> och då började hon ana vad det var frågan om. Men, eh, så det kan ju hända en tid innan så vi tänkte att nej det får inte ske. Det kan dröja en vecka innan. Det är den som kallade slämproppen som gick då Men hon började känna verkar med bara ungefär 20 minuters mellanrum Men det kan vi sa att Ta honom och vilar så kan det nog lugna ner sig För det brukar du kunna göra ibland och Hon gjorde det och tog det lugnt och så vidare men Inte gav verkarna med sig inte då kom Det vi täta mellanrum och, eh, ja, vi tog det lugnt och kvällen gick, tittade på en film och vi åt, vi kom väl i säng vid midnatt ungefär, vi låg en timme eller två. Anne, jag tror inte jag sov någonting, jag sov en timme eller en och halv då. Och sen väckte hon mig och då sa hon att nu är verkarna med, vad var de? 10 tio minuters mellanrum var det då, så nu är det nog dags att åka in. Ja, så var det det var bara att ringa en taxi och åka in då Inkom vi till sjukhus, inget bagage hade vi, ingen journal som man ska ha med sig Den hade vi glömt hemma För det var ju inte dags än Ja, allting var oförberett då men samtidigt så kände vi en väldig glädje i det hela För att vi hade suttit och bett eller legat och bett tillsammans innan Och vi kände då att Herren var med oss och, och han ville att det skulle ske nu av någon anledning, jag, jag hade väldigt svårt för att fatta varför det skulle komma sista dagen på året men Gud sa till mig då att ge ett budskap att det här barnet skulle födas 1983 därför att det var viktigt för hennes uppgift och tjänst i framtiden De hon inte skulle födas 1984 jag tyckte det lät väldigt knepigt, jag tyckte det var lite konstigt för att då var ju inte verkarna så intensiva, jag trodde aldrig att det skulle ske på den här, på den sidan av året men så skedde det i alla fall så vi får väl se vad den profetian, vad den innehåller framöver, om det, det är sann eller inte Det gick ju så snabbt då också när ja. vi väl kom in När vi väl kom in så gick det väldigt fort Det tog en väldigt kort stund, vi var inne, klockan var Klockan var halv fyra halv fyra var, halv fyra var vi inne på sjukhuset De tittade och han var det var öppet bara fyra centimeter då Det ska ju vara öppet 10 cm innan barnet ska komma ut Men eh, En timme senare när de kom för att titta efter Nej Tobias En timme senare när de kom för att titta efter Och då trodde de väl att då kunde de för småningom börja göra i ordning inför förlossning Då var hon vidöppen och eh, hon hade känt krystverkar Så det var bara att de fick väldigt bråttom och det kom mer personal och de började göra ordning för själva förlossningsbordet Och sen så var det dags Det gick så väldigt fint mm. Och Tog inte alls så lång tid då Strax före Halv, halv sex så Var Anna lilla ute. Vi var ju jätteglada, vi slapp ju det här, förra gången sprack ju han ganska mycket, det slapp vi den här gången, hon behövde dock åka upp och sövas ner och sys ihop utan nu var det bara det kunde ju barnmorskan göra det som hade, hon hade klippt upp och det gick jättefint så vi kunde sitta tillsammans och var vara tillsammans hela tiden och ja jag fick ju precis som förra gången klippa av navelsfärgen och det var roligt här. jag var ju med hela tiden och hjälpte han och masserade hennes rygg och Tobias, han låg ju hemma hos mamma och sov då Sen märkte ju varken det ena eller det andra Visste ingenting av vad som hände utan han låg och sov tryggt där hemma Hos farmor Ja sen var det Fick vi ett par smörgåsar. vi åkte in i ett annat rum där man fick ligga och vila en stund för att Kolla om allting är okej okay. Och då Fick vi smörgåsar och te Vi kunde sätta oss och ringa till alla släktingarna och tittar på Anna Lill och ta lite kort och så. Sen åkte jag hem till Vanandesvägen och där hade Tobias redan hunnit vakna. Naturligtvis han hade varit vaken några timmar och varit lite ledsen men det var inte mer än två två, tre timmar som han hade varit vaken utan oss. Så han var det gjorde gick ju väldigt smärtfritt. Ja, sen gick dagarna. Vi åkte och hälsade på. Det var en väldigt intensiv period där. Vi åkte till Lövenströmska varje dag, Tobias och jag. Och det kom folk och hälsade på. Och sen på tisdagen var det så fick, fick vi åka och hämta hem mamma och anna -Lill. Det var en stor dag. Tobias och pappa gick och hämtade anna med den lilla, lilla liften. Vi bar dit den tomma. När vi gick hem var den Anna-Lill i den. Ja, sen har det gått alldeles fantastiskt bra. Tobias har varit lite orolig när det gäller sömnen efter hela den här perioden av oroligheter men har kommit i ordning nu igen. Sover ganska bra på nätterna nu. Vi har fått sluta. Han får, kan inte sova längre på dagarna. Han är alldeles för pigg då på kvällarna. Han somnar så sent då, så att nu låter vi bli med det. Han är vaken hela dagarna och sen sover han. Ganska tidigt på kvällarna Och sover hela natten sen För det mesta Ja, Anna-Lil hon sover också nu Väldigt annorlunda mot Tobias Han var ju vaken väldigt mycket Mellan Sov inte alls Speciellt mycket en när han var liten Men det gör Anna-Lil Hon har ett väldigt st mycket större sömnbehov och så Och det är ju jättebra nu inför så att Tobias inte känner att han är undanskuffad utan Vi har fått ägna oss väldigt Mycket tid åt honom och det, det finns ingen som helst svartsjuka från hans sida mot henne Det känns väldigt skönt, inte än i alla fall Det har gått väldigt bra Och när, det är väl lite mer svartsjuka när jag har hand om Anna Lilja när han har henne, det accepterar han helt och hållet Men det är lite svårare när jag har henne Och det, har, det går ju alldeles utmärkt jag kan ju ägna mig åt henne när han sover på kvällarna Ja, snart nästa vecka ska vi ha barnvälsignelse för Anna Lil. Den 19 Då ska hon barnvälsignas Och eh, Är det något mer som har hänt? Nej hon skakar på huvudet och törs inte prata det Mats och Kristina har ju varit bortresta nu en månad. Sen strax efter nyår, uppe i Skellefteå, det vet ni väl om. Han har varit där på en praktikmånad i en församling där. Och kom hem bara för någon dag sen. Jag var varit på Djurglandsbrundring och Skullan då, precis samma dag. De kom hem den fjärde. Ja, den är en vecka precis som har varit hemma med det. Ja, vad är det mer att säga? Ja visste. ja. Men varför kan han inte säga det själv? Han påminner mig här att vi måste ju tacka för alla ljudklapparna. Tack så jättemycket för den lilla tamburinen och för julkortet som vi fick och sen den, den stora presenten den har vi inte fått den men från Uppsala det är ingen som har lyckats komma för dit men vi har ett par vänner som vi ska träffa nu snart och de har varit hos Lundmärsjö och, och fått den här presenten så de ska ta den med sig när, när de kommer så att så småningom ska vi väl hinna få den men vi tackar på, för, på förhand så hemskt mycket för alla presenter, och alla julklapparna Vi hade en liten eh, lill julafton här då på annan dag när Ester och Jurek var här och Gullan var här också, och Mats och Kristina. Så då hade vi en liten julklappsutdelning här på annan dag. Och då tog vi fram alla de där presenterna och de blev väldigt glada. satt och spelade och skönade med de där små instrumenten. Ja, nu tror jag att vi får säga hejdå. Och hälsa så mycket Till er Och till alla vännerna där nere Vi ska ta och skicka sådana här Lite kort på familjen till Sido och Betsy också jag. och till Till Vad heter Ska Tobias också säga hejdå. Ska du säga hejdå då farfar? Du hej då farfar! Det gick inte, han sprang iväg Då så, jag tror vi kan sätta oss kanske vid piano så kanske de och Tobias kan spela Hejdå. lite grann Hej ja, då pappa Hej då Hej då Gabriella också Hej då. Hej då Vi brukar sjunga olika, olika saker på den här melodin det är saker som han har i sina leksaker och så. För det är Spelar här som längst upp på pianotolan två spelar också. Igår fick vi brevet ifrån er Som eh, pappa skrev den första februari Jag tänkte att jag skulle svara på det precis innan vi ska skicka iväg det här Därför att det var en del frågetecken som det hade i brevet så då kan jag besvara dem på en gång eh, Igår och idag har jag varit hemma Måndag tisdag alltså den, Vad är det för dag? Den 13 och 14. 13 och 14. Därför att han fick lite maginfluensa och blev lös i magen. Natten till måndag var Tobias som var dålig och spydde ner hela vår säng i två omgångar. Så det var en härlig natt vi hade då. Jag eh, tänkte svara på de här frågorna då i brevet. Eh, Anna Lil, stavas utan bindestreck. Ett namn alltså, mamma mår bra som vi har tidigare, har tidigare sagt. Han, förutom den här maginfluensan då, och hon, det klar, hon klarar det väldigt bra att vara ensam hemma nu. Direkt efter eh, vi kom hem från sjukhuset så kom hans näst, nästa syster, alltså Mia. Hon kom hem hit och var här en och en halv vecka och efter det kom Eskil och Krista och var här ett par dagar. Så att jag kunde jobba då. Och kunde vara hemma veckan där på Så att han var inte, var inte ensam förrän efter tre och en halv vecka ungefär. Och Tobias skriver och frågar om Tobias är inte är förvånad att han längre är i och det, det verkar kan inte vara, det är, ibland så det har gått fantastiskt bra. Han är så snäll och god med henne och det ska kramas och pussas väldigt ofta. Han är så mån om henne och hennes grejer. Kommer andra barn i närheten då är han där och skyddar och ser och kollar upp. Att han känner verkligen att det är hans lilla syster. Det är ibland när jag har henne som han tycker att nu går det för långt. Nu ska Tobias upp. Sen. Men när han har henne då går det alldeles utmärkt. Hon ammar ju, och hon sköter honom, hon sköter henne under dagen och det går jättebra men när jag har henne ibland så då märks det att han inte gillar det. Då vill han också komma upp till mig eller vara hos mig. Och pocka på uppmärksamhet på olika vis. Men det går ju bra för att då, då ägnar jag mig mest åt honom och sen på kvällarna när han sover så kan jag ta hand om andra har lit. Hon sitter hos mig här nu i knät, jag har precis blivit blöja på henne. Anna och Tobias är ute på en liten rundtur här i huset. Jag ska ha en, eh, körövning ikväll, som skulle visst prata med några om det där. Ha! Eh, ni pratar... Eh, ha! Titta här, ni undrar om julen, hur det gick med den? Eh, Mats och Kristina var ju kvar här hemma i bro och mamma kom var, firade julet tillsammans med dem här i bro då. Medan häster och var på sitt håll. De kom ju hit då på annan dag när vi kom hem och bo sov över hos oss. Då fram till nästa dag. Det var ju då vi hade den härliga, el, det hela härliga elavbrottet. Eh, morfar var meningen att han skulle komma till Stockholm och vara hos Ingrid Lasse. Vad säger du för något gumman? Men han blev sjuk och blev inlagd på sjukhuset, var visst gräns till lunginflammation. Men han har blivit bättre nu. Jag vet inte om han förresten om man blev inlagd men han låg, han var dålig i alla fall. Och eh, var kvar hemma i Västervik och firade hemma hos Aina Firade jul hos Aina Och sen åkte Ingrid ner och Lasse också, och de var där nere ett tag. Ja, nu får ni höra anna Lil också. Hon säger att hon har lite ont i magen och samtidigt är hon hungrig så vi hoppas att mamma kommer upp snart uh. ska se här. jag ska titta igenom brevet lite mer och titta om det är någonting mer jag ska svara på ja, När det gäller det här med sovsäcken så vet kanske jag kanske att Kjell åkte ju nu helt nyligen i februari Jag trodde ju det skulle vara januari men han åker nu i februari så att det Så konstigt att ni inte har fått svar där borta Men de har fått er adress också Jag pratar med dem om det här med stolsäcken Så att kan de Låt du bli med? Det var Tobias som drog ut sladden Ajabaja baja. Ja. Pappa pratar med, med pratar på ett band till farmor och farfar Farfar och Gabriella Hicka! Hicka! Ja, vi ska skicka det till farfar och Gabriella. Skicka Hackablin? Ja, det ska vi göra. Uh, så de har väl av så hoppas jag. Korten skickar jag mer men det är några som ni. Det var alltså från er kamera. Jag fick ju mer med, med den filmen. Papperskopinna då. Och uh, vänta att du en del är skadade, de är själv skära, men det beror på att ni har haft kameran liggande i värme, i direkt solljus förmodligen. För det är bara några bilder som är där, tyvärr. Eh, något mer? Ja, Vi har kortare. Ja, vi har en del kort också. Skulle vi, ha gjort kopier på det eller? Det har vi inte gjort. Det kommer väl så småningom då, men jag tror att ni fick ganska mycket, jag tog ganska mycket på den kort på den film ni får. Men eh, några av de kort jag tog på dig när vi arrangerade ska vi väl göra kopior på och skicka. Och skicka pappa Billa. Ja, vi ska skicka det här till farfar och Gabriella. Hej pappa Brilla! Ja, det var ju roligt att ni fick träffa petbarnen också. Ja, vi Hej. känner vi mycket för. Eller, det är roligt Billa. att ha kontakten i alla fall med henne. Hon är så rolig när hon skriver. Hon fyller ju år samtidigt som Ja, just det. Hörde ni att han sa att hon, hon har samma födelsedag som Tobias. Så vi ska skicka, Vi ska, vi ska skicka just det. Vi kommer att skicka ett litet kort till henne då när hon fyller år. Födelsedagskort kort med Anna Lill på också. Och hemske vänja. det var ju bra att ni fick pengar därifrån. Nej Tobias! Ja. Jag ska skicka en portotabell till dig när jag hittar någon på posten. Okej, okay. nu är Tobias väldigt ivrig att få trycka på knapparna här på bandspelaren. Vänta lite Tobias, vi måste säga hejdå. Ska vi ser det? Hej då farfar och Gabriella. Hej då. Nu ska vi gå till posten.